سورة الدرع دوره اخری رکوعا جلس سما سفارا ودكن انصرنا رسولان وجعلنا لهم ازواجا وذुरريه وما كان للرسولين ايات يدعيتن الا باذن الله وما كان للرسولين ايات يدعيتن الا باذن الله اخر رکوعا جا لصم اسی پالا نا آن آن تنبیر شم وما کانا لرسول ایاتی دی آیت الا با اذن اللہ ندی شان دیس یو پیغمبر چروڑ نیشانا بغیر دا حکم دا اللانا دی یو پیغمبر اختیار کی موجزه نیشتا دا رنگی کرامت دام دا اولیاؤ پا اختیار کی نشته لکه د مریم علیہ السلام حضرت کو رہے عاد عمران کی رسالت پیر دمر کو دا دریم شفارا فتقبضها ربها بقبول حسن و كفدها زکریا و كفدها زکریا دریم شفالا ہا اتتی سائر چتہ دیش و كفدها ولما دخل عليه زكريا النحراب وجد النهار رزقا قال يا مريم اننك هذا بمثول مبي وبتدي مريم عليها السلام سلام زكريا عليه السلام تهوس کی مریم دانه کوم دیندی هذا هو من عند الله وبغي داخود تلا فض الله النبي ما تنيدم بس را کوي دا بیمه سمانه وی دا د مریم کرامتو د مریم ده سلام دویم کرامت کله چې دا وی نه بیمه سمبه چې پیدا کیږي دین خاون نه له دا د هغه کرامت سوا د مریم دیم ورو کو صفاره سم صفاره الته وی فاجاها المخاغل الاجع النخلها خالت یا لیتنی متو قبل هازا وكنت نسیم منسیعا درشت مایت دی فا اجاع الى جزع النخلا خالت یا لیتنی متو قبل هازا وكنت نسیم منسیعا اساج کا نه ده پاس دریس او کال ودو دا داری کرامت فرشتو بدله باندې اړو جيڪين چې کله را پاسې دل پتو تنو سوته کاپو البته دمرکو کوي تین سم سپارا وک ذالک بحث نہو دمرکو دا ليتساعلوا بينهم قال قائلون انهم كم لذستهم ہاں نو لسمایت ته قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعضه يوم قالك دي پاسېدل نیوبل تهي سمره ته مونږ ته نیوی مونږه آرام کړل دی اور یاد اور زی سیسا و فتو تنوا کڑکڑی انہ د پاسه درې سوا کال لیکن دا د کرامت خوندان دی چې وتاي دم خبر ځانست و کرامت د داد اولیاء په اختیار کې نه لري قران ثابت کوي معجزات د داد انبییاء په اختیار کې نه دي قران ثابت کوي یره به دي کرامت نه منه کرامت نه کرامت یو ده عام ایو ده خاص عام کرامت موږ د هر انسان باندې ورکه بکرمنه باندې عام یو ده کرامت خاص چې د نیکانو خلق وي هغه د علی اختیار کې او کرامت چه خاص یو د دنیوي اياد اوخروي دنیوي کرامت چې داغه د لاس نه یا ناشنا کا به شي هغه ته اېرمه لکه مون ایا ته ته اېښتو ايو د اوخروي چې الټا غره زېوال الله ورکی دغه درجه ول جنته ول دا د کرامت اوخروي وټره د کرامت تفصیل ما سره ده د کرامت تحقيق او کا عطا د سبحانه تعالی نامه ابو دې عادت ارغه کار چې د عادت مخالفي هغه په ګان قسمه یو دې معجزه چې د پیغمبر د ناس مخاره یو دې الہاس الہاس ارغه کار چې د پیغمبر نه د نبوت نه مخکي صادر شي کار دې توې ارحاس او یو دی کرامت چې د یو نیک سړي چې متدرید قرآن او د سنتي داغه د لاسنه کاروش دې توې کرامت یو د اهانت اهانت دې توې چې وسلې د نبوت داوونکی نو الله داغه د لاسنه هغه کارو کی چې هغه ذلیل کړي لکه مړه دا محمد په دې زماد دا معجزره کې په ما حيزه لا اره په ما ما باندې مرسته راټه او اخرې معجزه دا و چې کټه یې کوم ځबास دی اخرې وا هله ندي تویدا دې اهانت او پنځم دې معونت معونت عام مومن سر امداد الله کی سموسيبت کې راغلي او الله وسر امداد چې کوم دین وکي او شپګم دې استدراج کست دراج هغه توې چې د دانو ګر پداس یو کاروسي نو دا جادو منته دا خیر که عادت داشفق قسمه ده ښا دا ته نه چې کرامت منی او کرامت نه منی ته مې ماته د کرامت تفصیل کې خیر عادت ته ما اور ایک شل حلقایم خیالیوم نقل کلیوی شریفه اکبرم نقل کلیوی شام محمدی صاحب نه ته مسائل کوم نقل کلیوی دا ماته نا علاوه فقونہ مونږ موسی علی السلام ته ماتدات معجزا دا په اختیار کیناو الله یې مونږ وتوی کلوخره وشرموسکه رزق الله رزق دالانا ودا تاسو نا فرمانی ک مکوي پزماکه کې مفسدين چې تاسو فساد کوم کې یو کو ګنا نارځانې آهو پتوبه مې خو مفسدين وی اغه ګونه کې د الله دین تاسو سره مو ده د الله دین پاره باندې خرادېږي د الله د دین مقابله کوي ندامک دا ځات دا دی دام تک اوس اگر درم عذاب چې کوم په دې راغلو اغه شروع کوي وایې قلتهم پکم با تاسو اے موسی عليه السلام لنصبر چې صبر نکوم گا علاثامی واحدین فیلک سمخرات فدع لنا دواو وړاند موږ دا د رښتنه چې رو باسي موږ دا هغه چې زرونی یز مکا یې له جبی دوانمن دا څه راغلی چې دوانمن وایي دې دوه سو قسمه ده ته پوس کوم د دوه قسم بیان کا وړم بهمل فاز بیان نه دعا دغه دو قسمه ده ها یو دا دعاء المساله دعا المساله چه پي وسليته आवाज کي تفوس دي دي ته وي دعا المساله لکه دلته موسى عليه السلام ته قومي فدغ لنا ربك زمونده پاره دعاوه دعا المساله لکه سود داس لته دې مس پاره وګورې واذا سعلک عبادي عني فاني قريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجيب دعوة الداعي إذا دعانا ها یو څه سپګاتیا وإذا سألك عبادي کله چې تاسو پاکستان باندې ګانځما په باروځما کې نو وای کی زمز دی سورت انفال نهم سفارا علتوئی یا ایوہ الذین آمن استجیبو للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییكم استجیبو للہ والرسول صلیل اشتماعیت تے اذا دعاکم لما یحییكم کرچرو بلی تاسو اغسطا چجندی کی تاسو تیغنبر تا تا حکم کی راشا د جهاد د فارم راه بلي نتا چ حکم د الله او پیغمبر قبول کئ حکم د الله او پیغمبر عمره استجیبوا لله ورسول ازاد اعم د ماج دا د دعاءه مساله دا نې سوي نور اخري ايات کې لا تجعدو دعاء الرسول اته سم وسې پاره لا تجعدو دعاء الرسول کدعا ای بعضکم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعا ای بعضکم بعضا مگر زمے رہنار پیغمبر ها تیاس تهت دیس پیتو کدعا ای بعضکم بعضا پہشان دوی نه د باغ باغ وتا پیغمبر تا اوازو کی تدامو آیا چداگم دقامو خلق خبر الله دی توئی دعا اور دعا د دعا او العبادت دعا او العبادت لكهانی موننن کې صالح سم آیات کې راضي فضل الله مخلصین له الدين ولو كرهال كافرون فضل الله مخلصین له الدين ولو كرهال كافرون فضل الله مخلصین له الدين رحمتت که الله چه خاص بکوې داغه په نه بدلنا اگر ک ناراضي انکاریان یو الله را چه فان ني مونين یو دې دعوه به نه الله رحمت چه دا دعا او عبادت دا دارنګه سورته بقره کې وشت منکم آيات راولې االتوي وجيبو دعوه الداعي اذا دعان وجيبو دعوت الداعي اذا دعانا ابو ما سواد سوال کوي کله چ سوادو کی, کی زمانہ وجيبو دعوت الداعي اذا دعانا وسريات کوي جماعت ته یادو کی الله ورزي خبر دا مطلب دارين سورتي ونس اخر لوکوอัลق فرماي ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعوك ولا يضوك فانفعلتا فانك من الظالمين و تدع من دون الله ما لا ينفعوك ولا يضوك <تصفيق> ایک سو تین <تصفيق> ایک سو تدع <تصفيق> من دون الله ما لا ينفعوك ولا يضوك مرا مدد قواسی وادع اللان اغسوك چیتا تا فیضا نیشی در کولی او ننقصان دیتوی دعا اول عبادت نا دعا اول عبادت دا خودا اللہ خاصیت تی او دعا اول مسئلہ دا بنده نم کولی شی تا پوستی که وش دا دعا اول مسئلہ دا دیگر اقصان بی یو دا دعا اول حیل نن الحیل حاضر ما یق درو دی جندی دعا دی جندی حاضر نا کم کار چې هغه پلاس کی نه کې وسلې ژوند دے دے اته توي یې 기도ه ما د واره ها عمر عمر دې دې نه بي دې سلام مسل جلب کی او توي لا تم سنافي دعای کيا اخي اور نو منګ دعا کی مهرو دالنګي دې دې سلام ها عمر رضی الله عنه فرمای ک چې لتا اوسه قرني اولي دو دعا ته افضل العباد بعد الصحابه اوسه قرني ندیتوی دعاع حي من الحی الحاضر فی ما یقدرو یو دعاع الحی من الحی الحاضر فی ما زا یقدرو چناغتا قد چینی اخو شرک دے لیکن تپیل سے پوئے یار جی نلی شگو چکم دے سر جو کا ناشکی چکم دے نا سر کا اور داخل تو دی ہنگا پیشتی نا مطلب لیکن وی لسوات سے پننگر کیو پیروی دوڑین و وی موردان حیران چی صبر یې مرید خاص باندې کې شه 3 تنه او ته وی دا خبره مګوا ته ورشته یوسو لټه راوړه ریچاغه لټه راوړه غشتې نو یې را سريشو یو غوړه نه لکه کې با دا چرکو نه دا خلکو دانګرته چاندېدل وختای نه خبره یو خداکسمه تیمادایق درو دین دعاء الحیین من الحی الغائب یو سلی جندي اسباب نشته طاقت او فلانی را سیګه لکه په دې مرګ باندې پیران مرید ووته یل شیخ لانی وخت خرابانه مصیبت راغه او ما وی فلرار نشه نه جو په دې کې تراو نشي ناغه بدن چا د کزن ومه هغه مون محمد اره دا جدا حب قلق ده دا دعا دا حرام ده یو دعاء الحي من المیت دعاء الجنید مرینا دامی کی کزما ده په صلوات نانکم ده نه دعا دا تفصیل ده هغه اسی وی دعا منې من. دعا نمن دعا د سنت یا دعا بعد جنازه دا کوم ده دعا اول او پا عبادت تا او په عبادت کې اتباع شرط تا په عبادت کې تابعداري د دا پیغمبر شرط تا نو دا, دا, دا دعا په دیشک پیغمبر کړي صحابه کړي او ښه او کدا دا دعا غوږی نې کړې ته څه کوي دعا وایې ستاسو یې سيته د جنازې نه بعد دعا نشته کینو خو او چې کله نه دی کړی ته چې دعا وکړي وایي پوره تفصیل کډامو یې چې دعا نیمه وایي وقلتم پکم مکی توو وې تاسو ای موسی علی السلام جربیت نلک تلو سبب نکومنګ او یوکه څو خراق اخو یو خراق پوچیو خراق کګي خو ته تو دمرنازي نه خلک وې دا یو خراق ده پدی واجب باندې فذرنا دعا العالمنګ لا درح فننا جروباص مونږ لا دا غسنانه چې درونی یزمکا من بکلها تل کارې راغي وقصه یې ها تری راغي غنم داغي نسکیا وکدا خپل سرون غدامن دې ټول مرنده پرا کو د غنان کوم خرا کوم دایخه خند کړی کنه یله په خانیې لږان بډې دا روش نیلې په فاغو مونږ بای دهره بندگان زکه بفاغو چي تاسو و نا و د انګريز غلامان ما درې د غلام کوم فراکوم دغه دې ادو کې چالو دا د بنی يسعف له موسی عليه السلام د واګین موږ لوی اډو کې چالو پکاردنو په وسیله نادوغان خواګنو اوسه مغاادوګان دي خو دا, دا, دا, دا, دا, دا کوم غلام او د غلام کوم نورسی اګی چې بسګاتل خولم دن ته برټانی ته و او لیک نظم کوم سره سو واش خورا كله جیرشو بسو کلوګان څه کېږي اها د دغې ولامانو دغې خوراکم دغه وه برسو خوراک داهغیونه په دی وجهباندي کا مثال سلام ته تبدلوونه لځي آیا تاسو غواړه ا خوراک او ادنا چاغ لاانګ دی دل لي په هو خیر چا غه دی مطلب دا چې ستاسو مقصد دی جه نه تاسو خپ مقصد وو پېښو تاسو خوراکو پهې شوي ملک چې شو شوو نه په کار داې چې تااسې جهادو او دا مالکان خپل ملک آزاد کړي نتا څه پېښ کړه له دا خراخه دې وانه وګوره پاکستان چې کله شو ندی په کشمیر باندې اٹیکو هغه ناخانې شو بیا د نه دکن حیدرآباد ا شو او هغه نظام چې کوم هغه چيرين والی جیسل ورایسه غره قبضه کړي می پاکستان ملي دوران خپل عيش کړه هغه حکومت سړي بله اره هغه په اردو باندې جگړه وا سبه بدلو دی زم ما بدلو دی یو دا ذکر کرے دے ما ذکر کرے دے په دې باندې جګړه وا کشمیر او دکن حضرابات ټمړ اور ایک نن قوم نو مطلب دا کله چې یو قوم خپل مقصد نه نتیجه ځندلې اته مو ذلیل شویلې دا سمره شرم خبره ده چې د هندستان هغه صدر تقریر کاو پنځوس کال کې کله برابر شو آزادې دې مناولم اګي مناولم د پاکستان د هندستان صدر وی چ هندستان بالکل منغم متحد ساتلید هغه ملک چې په دوره هغه دی واغیتو هندستان منغم متحد ساتلید ماته دی داو چې پاکستان دونه کمزور قوم دی چې د خپل ملک متحدونه ساتل یو بازو دا نه کوي دا حالت دا چې کوم قوم مقصد لیر کی داږین بیا دغه انجام اے دې تورن اسلام زيه او ابادهتا نصرند نل امصار نه کوم ی بهستاسوړ پاارهغ چې تاسو غواړه مکتب دا خوې دابل غیبی را ځ دا تر کارې چې کوم دي که نه نه نه مساال اسلامې ددار به کو ک ب کو او دا به غ نه را ځي ورې بعد مقرل ش په خواري او غریبيخوا لت ذلیوي مر غلاان نن اسرائیل د امریک غلامان شي. دارنګ چې کوم دی مس کنه غریبي ماړ بګټیو د خپل مال په خون باندې پوهه ټو نمبر دی په حالاتي جنگ کې او په جګړو کې خپل و باو وخت کې دي د غذرنګ من الله په وسه د الله کله چې نشادو ګان جوړول دل کل تخین جیلان جوړول زاده کدا عذاب انهم ذکجی دی قانوني یک شروعه انکار کوم ان کی نایا اتو الله انا و یقتلون النبیین و جذب تیګم بران د غیر حق او بی ګنا دکه بغیر الحق علی ثان وهو سواء تعالى عمران قوله قلت وي نصف صلاة الذين يكفلون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق إن الذين يكفلون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق يوجت مائك دلتا الحق على الإسلام نور بغير حق تلوين الور ولي دلتا بغير الحق نسوال دا لري چې زه ټیک دا نور غوناو نه نو کړی او قتل دونه واپو کې ونه نه اې عمران کې وي حق کین او ایس قسم ګناینو کړی نه د قتل او نه بغير خطر زکه دلته کې تنویر لپاره تدکيو و راځکا نو جل پیغمبرانو بما په سبب دا یعسو چې دینا فرمانو او غریب باندې کول چې نام کوي دی باندې چې دنا نبی علی مسالم سیدا وکانو یاتنون او دیتری دونکو داحنا ختاج اول ختم کو اته مه متونه دغه زابونه اوس خاتمه د ختاج اول دغه اشاره سره ده اودی ایت کی دری اصول د نه کریم بیان ای داغه ایت ان اللذین امنو بشکا کا سان مومنان دی نوغه سوال دادیو ان اللذین امنو ندیوی من امن الله دلی سمات د جو داې چې ان لظین آمنو دلس نه خلک چې په ج ایمان دا وک منافقین او من آمَنَ نه دله مرات نه هغه کامل مومن دو دا ان الَّذِينَ آمَنُوا بلک ته د صادق کسان چې یقین کل دی په مخو کتاب او من آمَنَ نهبلله په دي امت ک چې چا ایمان را وور دا چې ان لین آمنو دا مجمل. او من آمن باللہ دے ترسیل نچکران رامل ان من الذین آمنو یقیناً آخرک جو مومنان دی آخرک جو یہودیان دی موسیٰ علیہ السلام قوم دیتی یہود وولی وی دستید عبادت نے توبیستی و روجوی کروا حوط مانالتو دی موسیٰ علیہ السلام وی انہا حدنہ علیہ دامتل وان نسوالا عیسائیان دی بیسیٰ علیہ السلام اندار کرو یا چې علیہ السلام چکمزیکو مصر کې. ناصراء ناغا عداقیل مو مسیح ناصری وطوی نزک جیت نصوارا وی وصادعین او صادعان دی صبع وی اولیدل که مکیوالا و بوی محمد محمد الاسلام صادع شیع دی د دا حق ناغد ترقون وولید نامت تک دا خلق وابیان دی یقیم صادعان دی دو دون فرق دی صادعین ار قوم چاگی دستور او دمدیکو عبادت او هغه د هر یو دینه سې سره هغه ستدا خپل دین ته نه جوړ کړل د دې قبله دا خود شمالی دی منظم دی دا قطب کې کنده منصبه خلق وای یاره جې قطب تخفیم کړل دلته قبله تیر شي نمون وای د چا قبله د ساجان و نه نتره ساجان د قبله ته تعظیم کوي او ک베ت مقدسینه قطب تمه دی دا خود شمالي دا د ساجان قبله دا مطلب او دی باندې چې ستره مازه خلق پښتوري باندې قسمت معلومه او پښتوري باندې چې کم دې پهلو نه کی یوه وښتاره دې سره برابر شو استا برابر نشو هغه مشهور ریاضدان چې کم دې ردي ابن حیسم هغه وای چې یو ستره چې کم دې د پرد کې یو نیم ځمینه مزلتي نه دا خلق څنګه پر قسمت هغه سره برابر څنګه دې ستوري چې کوم به هغه سره برابر وي کريستا ستاره برابر شو اچاته ويستا سره نوموت من امن بالله سو يقي نقي بالله ورو دې اصول نجات من امن بالله درين ورې ومن اخر پر ورځ د قیامت د قیامت یو مکمل يقيني درين وعمل صالحا عمل کې نه اتباع سنت کدا دري ور اصول پکې موجود شي فانهم اجرهم بديل فالبدي داغي دي پني درا پدا خوفن عليهم نبيي رضي الله انو بدي گم جني كتاب اول کي اکنامتونو دعا زابونو او خاتمه دا پو دشارستر چکم دي نو پښوا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين چه وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّاسِ عَهْدًا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ فَاذْكُرُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ <تصفح> ختادہ اولی ختم کو ختادہ اول کے اتنے متنو دوہزابونو او خاتمہ د ختادہ اول داپ بشارت سره وا و اذ اخذنا ميثاقکم د دې ځاین د خطاب شروع کئ او په دې د وین خطاب کې د دې په دې يهودو مشرانو بیان نه او سلور په دې ته د موجودینو بیان نه او خاتمه د خطاب ده ساني د تطهویز او بشارت واد سره ده ان دا په تر ده او قراني د يهوود د مشرانو پلیته بياني مشران خمړو دي لکه بیا قرآن کریم داږي هغه پلیته هغه بياني داوله وجد هغه دادا چخد کو تخي چې کدا موجوده يهود ناکار دي نو دا سه مواي چګنه مشران دي خي نه نه دا د هغه ناکال مشران او اولاد دي دا دا غی انکار مشرانو ته هم دی چې هغه دا دا کارونه وکړي ودانه تفکیکم دا دا غدا سره انکار نه دا قرآنی کریم مقصد دا دی دا زمون د فار عبرت ته چې یو بندنا کاری او د حق مقابله کوي د حق مقابله کې راوځي لري لداغو دا اغی مشرانو دا اکابر پلیت اغ بیان کا و دا اغی خلق تاریخ گندہ کا چه سوک حق مقابلے ترا ہو تی اللہ وی دا اغی تاریخ گندہ کا او خلق تا اخیا اے چه دا اغ ناکار خدق دے پلیت خدقوے چه دا حق مقابلے کوي اغه استادان ولاو خیټل دی اغه مشران اغه بدعتګانو او روافيزو ناکارو د دې اغه دې چې کوم دی اغه ناکارو دا د اغه ناکارو خلق اولاد په دې وجهه قران کریمو درې پليټه د اړې په مشرانو بیانې بیت دی او اوسلو نو موجودو بیانې چداتکه مخ ته موجود دي دا ناکار دي د دې کولو نه نه دا روم باندې قباحت او ناکار واده قباحت داغي د مشرانو بیانې چه اغه دې نقض ال عہد مشرانو واده ماته کړی ستاسو مشران د وادی ماتونځ او دغې مخزه سمت ولیتم نن بعد زادک ور تاسو وادو کړه بیان دا غې نه پس مخواړو کله چې موسی عليه السلام بیان کو او غې وې چې دا کومونې شومنه لري نو موسی عليه السلام ځان سره او یا آیات نو بوتله کوی تورته او کله چې هغ د الله خبرې واور دی غ منتهه به کو چې مخامخ الله نو بیا په هغې سر قرار دی چغ را او کله چې غې مرشو او بیا جوندي چې د مساال سلام په دوا او را ن کو ته چې بلکل واقع رریې کتاب دی خبره منږ واور دی ولیکن مونږ ته دا خبر وکړه چې ستاسو خو خدای کده تورات باز احکام منه او باز نه منه ته دا خبر ووهه د الله چې تورات ومونه د خپل طاقت مطابق خو ده چې کم حکم ستاسو د غايش مطابقي هغه منه دومره سرکشته د مرګ نه پس دندې شو دې درو هغه مرګ وویل دوی دې درو د نه په توول کې دا کې او زاادې فاسق مړ شي نهغ به ارزو کي چېره که زه اف ز به مان وړم ول کواپ د بیاغ ترت نهبت دي کا سر کشي باغ بیاون اگر کدی دیژوندي نغی په کې دا چکې د ځه کې خود تریف دا کوم جبریل توکوو پو تون پوچت کوکتل چې دا منږ باندې را پرې تون کې دی نسې د باندې پرې وستل او په غر سترګه غارتکتل چې تدارAbandon ورو نو ور او د باندې په را روانو دین الله و دا هغه څه و دې وکړه چې بالکل موږ چې کم دی منو موږ د اللهو من منل دي پس دا غېنا هغه غرت کم دی هغه شو او دلته کې سواد مشهور واريږي چ پر دین کو اکراه نشته نه اکراه سیبي دین کو اکراه نشته نه دا دل ته دې وظیفه دی او دې چې کم نه شو دا ولې ارته دې جواب کړي چې الله دې په زرنو کې قبوليت واچو د دې پرزلنې په قبوليت الله واچو ندی په خوشاله هغه حکم اومانو نو دا استقرار نه بعض وی دا معجزات موسی عليه السلام اظهار د قدرت د اللهو الله څنګه خلق قدرت ښکارا کاو چې زړه دون زوره ور او طاقت ورین چې دا غرض ما په قبضه کې دی نک تاسو زما نه نه غرب چې کم دینومانی او غوړنه زما ته دادرلی او زما حکم منني ډېر جواب اصل جواب ده چې اکراه په د یو اکراث الدین او ډېر اکراث الاحکام اکراث نشلا یو کاثئ چې څو جزیا عمانل او هغه چې کم دی ایمان نه لري نو په زور ایمان تاغ نه شراله دي. اره اکراه په احکام دا کله چې دینه قبول کو مسلمان شو وس احکام نه منې نه ته زور هغه وس اړیسره کو نه شي. لکه مسلمان دی جنای او کراه حکم دا لته جاری کړ. و حکم نه من. خاطر یو کو نه حساس جوا. نه دا اکراه په دین نه دا دین فارم نه نه دا اکراه په احکام نه دا ما دا خلق په دین بوویږي تاسو وایي چې لا اکراه په دین پران وایي تاسو وایي په دین کې اکراه کوي اره که شي اکراه کوم چې خلق تعالی سخت خبره کوي نه اکراه دا ناخذ حق و زحد و اظهار نه دیت اکراه وایي باندې په دین کوي نا الله فرمایي بادہ منہیں بادہ منہیں بادہ منہیں دیکھا امروکتا بکل بکا رہا ہے دا قرط دلکل دی امام الازیم دکل دی تقصیر کبیر لکل دی تقصیر و اسمانیو کو را فتت مہون ای امین لکم ادکن دکل دی سمہ اخذفون ہو او امام الازیر دی آیت دلان دکل دی دا مطلب نا اللہ فرمائی و از اخذنا فکمہ کی چوارست منگا نیساقکوم کدک وعدستاسنا ورسانہ پور تکلو مونږه فوق حکومت ټول تاسو له پاسه او یو دا پاسور لا کول دي چې وینې پورته شوینه خواسي لکه غر چې کمبه اوخذ پدې زلزله را ده نبيګي ګنه را باندې را ودی لکه دې زلزله یې خنق یاس اسمان باندې را ودی ا باندې را ودی نه بعد دا وي کې دا غلطه ده سوره اعراف نه هم سفارا آخری لکوگانی دے التوئی و اذن تقمل جبل فوقهم کعنه زلطن و اذن انه واقع دهن و اذن تقمل فوقهم کعنه زلطن و اذن انه واقع دهن آن آنسلو علیت اولتوئی و اذن تقمل جبل فوقهم کلی که پورتا که منغر دا بي ربی نتک مانا دا زین مراویس تو دا زین مراویس چه شغر او دا دید سر دا پاس اپورتا شو وزمنو انه واقعون دهن او دید دا یقینو کو چه دا غر من باندی راپره و تون کده وزرو ما اتناکم بی قوة وزکرو ما تیه لغن لکم تتقون دامتا دامتا چه زلزلو انلاوی غر منگ دا خبر زین مراویس وزو واخله ان قل نا لكم وزو واخله کتاب اته نا کوم چې درکړل موږ تاسو ته په مضبوطیا ان بدی وانه عملو بدی مضبوط شه وذクルو یادوې خلقتا احکام چې په دې کتاب کې بل ته دې کتاب بیان وکړي لعلکم تتقو دمې له فارا چتا سو فرګاران شه امام شعبي مشهور تابعي اغه امام شعبي چې اغه امير المؤمنين په حدیث ده د دین زو څو صحابه او شاګرد ده اغه وایي ما حدثوك ان اصحابه محمد بن صلى الله عليه وسلم فشد علي تا چې داتديد صحابه نو خبر بیان کي چې بلاني صحابي دا خبره کوي دا نپاغي مضبوطه دا صحابو پا خبر بان مضبوط شا وما حد درسوکا عن غیرهی فبل علی او که تاتووی چه دا دا فلانی سیب خبر عالا. دا فلانی بھی لی بھی اغوی متیازتو بولی تو آ فبل علی تاتو چه دا خبرو کی او خلافی د قرآن از سنر ایمان شعبیوی فبل علی وہ بولی تو اغسک ہے ایر جو فلانی کتاب کرا گلی دی اوہ خبر چکم دے غلط ہے کتاب لکلی دی چا اولیاء اکرام امداد پولی شیرا رسی کتاب کی لکلی دی چا عزم غیر چکم دے نشتر ہے کتاب کی لکلی چا نظر د غیر اللاشتا دا دلتا ہوئی وہ و دے خبر ہوئی بہت دوکا دا خبره خبر ہوئی او حدیث کی رازی د ارباص ابن ساریار رضی الله عنه روایت نشکات نقل کړل ده باب الاعتصام کې ویته دې دې اسلام یو پیر منځ کو د نمازنه پس مونږ ته مخلاوالو او ډیر خېستې نصیحت وکړه ډیر اچت نصیحت وکړه ویه صلی الله علیه و سلم مدنی کې داسې چې دا آخری وصیت ده دا س دا اخری بیان معلومی دی نو مونږ تا و وصیت وکي ویني پیغمبر سره او فرمایل اوسي کوم بتقوى الله واسمع و طاعه وان کان تا د الله دی وصیت کو ا د دې خبره کوم چې د امیر حکم دا او من اداره اطاعت وکي د او د اطاعت وصیت تاسو کوم یا د امير خبره به ما نه اگر که حبشي غلامي مطلب دا اگر که ديلان خداغه خبره هغه به ما ومن و من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا انسووب چې پتا سو کې زمان ورستو جوندي پاتيشو نو په ديل کې بډې اختلاف وي يو بوي جماعتي رقه سيدا بل بوي جماعتي رقه سيدا یوبوی داسې دی بلوبوی داسې دی نتاسمه څه کوي فعليکم بسنتی وسنته خدایو راشدین د مهدی پتاسه زمہ سنت لازم دی او د خدایو راشدینو یم د تو صحابو تاریخ پتاسه لازم او تاسو به خلق د دینه اری چې دا کتابونه کی اصلي کلی د کتابونه د سلی کلی اباج پیدي کې اخته چې له صحابه قول او عمل دليل نه دي. باندې باندې ټول کړی. نه تاسو مشکوي. تمسكو بها وعزو عليها بالنواجز. تاسو مونږ بولو د غوې په طریقا او له صحابه په طریقا. چې کو نه په غوې په کې غاخنې کړې تاسو به خلک اړيدي دي نه. هغهي بداوی چې صحابه مي حق نه دي. دا صحابه قول عمل دا ولا دلیل نه ده ویاشاتې پرې مضبوط شه او دا کړه کوونې نه دا محمد نه ځکه الله وی خذوا ما اتيناکم بقوته اته شپ عمل نه خلاصي بل ته بیانوم کې ښه نه نه قرآن باندې خپل عملو کې نه نه درس بوم کې بیان بوم کې د دې کتاب اعلی مقدس او قران کریم په دې صورت کې اسباب تقوا غو بیان کړی پیو سره کامل متقی کړي جوړي دي دې کامل فرزګار کړي جوړي نورم باندې سبب یې بیان کړل دی په یو مشته ماयत کې ال عبادات لله وحده یا ايها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ل لکوم اے تقوم خلکوو ی وااز خپ را ځکه چې تاسیې پیدا کړي ستاسو مشررانې پیدا کلی دي ې الله را مدت کوې ل لکوم ت تقوم کا خا مخ تاسوو فرګارانشي دادان تاسو متقیان شي نیو سبب سبق د تقوا د عباه تجل دریم صاحب د تقوا دغه بیاني چې استقامت او د كتاب الله کتاب استقامت او دغه بل کا بيانو و زمو ما اتينا کوم بقوته وذكروا ما فيه لعلكم تتقون تاسو مضبوط شي په دې کتاب او یاد لري هغه په دې کتاب کې دی لعلكم تتقون قام خاطر صبح فرض غاران شه الا مستقی کیږي چې کی الله په کتاب استقامت اختیار کیدله چې الله په کتاب مضبوطه نو مستقیب اناږي جوړي دریم سیफारو غوره حالت وي وخت به علیکم اذا حضر احدکم المات وخت به اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا فلا شيء ولكن كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف اه يوصله هه اتيام كنت باعليكم اذا حضر احدكم الموت انtara کا خرا نسی تو زل وال